13. Az angyalföldi ház, amelyben kora hajnalban már fények gyúlnak, és a munkába sietők sebesen kapkodják magukra holmiaikat, délelőtt csendes és elhagyatott. Csak néhány lakásban hangoskodik egy-egy gyerek a nagymamák felügyelete mellett. Ezen a napon azonban megváltozott a kép. Egy magas, energikus fiatalember izgatott utasításokat osztogatott két fáradtságtól verejtékező, lihegő szállító munkásnak. Erre, emberek, erre! Egy kicsit gyorsabban! Leningrádból hamarabb Vladivostokba ér az atomjégtörő, mint maguk ezzel a szekrényel a harmadik emeletre. Kutya nehéz, mormogta inkább csak magának az idősebbik. Társa azonban meghallotta, és készségesen pihenést ajánlott. Péteri, Szabóék leendő szomszédja, Sürgette volna őket, de a fiatalabb nem engedte szóhoz jutni. Átkozott magas emeletek, Higgye el, szívesebben törném a jeget, különösen egy hajón ülve. Nem az emeletekkel van itt a baj, emberek, hanem a maguk módszerével. Hogyan? Csak úgy, hogy maguk rossz módszer szerint dolgoznak. Ekkor érkezett haza Szabó néni. Kedvesen üdvözölte Péterit és a szállító munkásokat, majd olyan természetesen beszélt velük, mint régi ismerősök lennének. Éppen a piacról jövök, s látom a kapu előtt a bútorszállító kocsit. Rögtön tudtam, hogy az új lakó költözik ide, fukszúr helyére. Őszintén szólva nem is bánom, mert fukszal elég sok bajunk volt. Csak örülnék, ha valami rendesebb lakó kerülne ide. Péteri nem válaszolt, igyekezett munkára serkenteni a bútorszállítókat. No, emberek, elég az időtöltésből. Azt majd mi mondjuk meg, hogy mikor elég? Mi szakemberek? Hát csak fogd meg, szakember, bíztatta a társa. Megemelték a nehéz szekrényt, és elindultak vele. Szabó néni tovább haladt, de Péteri megállította. Éppen azt magyarázom itt a szállítóvállalat munkásainak, hogy rossz módszer szerint viszik a bútorokat. Azokhoz fordulva utasításokat osztogatott. Tartsák puhában az izmaikat, ne olyan mereven, és fontos az egyenes, helyes légzés. Maga torna tanár? kérdezte nem minden gúny nélkül az idős asszony. Nem, de tudom, hogy itt, mint minden munkaterületen a legfontosabb a helyes irányítás. Újra vezényszó hangon osztogatta utasításait. Ne a lábát fogja, hanem az oldalát. Úgy, úgy, feljebb, még, vigyázzanak. Meg ne a széle a korlátban. Szabó néni letette a bevásárló kosarát. Azt megértem, hogy félti a holmiát. Istenem, nem semmiség egy ilyen hurcókodás. Arról nem is beszélek, hogy milyen neheze hagyja ott az ember a régi helyét. Nekünk ez a második lakásunk, amióta összeházasodtunk. Icu viharzott föl a lépcsőn. Félbeszakította anyja elbeszélését, és hívta, hogy sürgős ügyben szüksége van rá. Szabó néni azonban be akarta fejezni a megkezdett mondatot. Mindjárt, csak... Szóval mondom, Péteri úr, ez a második lakás, amiben lakunk, mióta összeházasodtunk. De még ma is, ha arra visszazutam a régi lakásunk felé, pedig rogyant öreg kisház. Hát sírnom kell. Péteri látva, hogy a szomszéd asszonya elérzékenyedett, vígasztalni kezdte. No, no, kedves szomszédasszony, nem szabad. Tetszik látni én, milyen könnyen veszem a dolgot. Pedig hogyan bánnak az értékes bútordarabjaimmal ezek az emberek? Újra a munkásokhoz fordult. Mi csinálott? mit Mi csinál? Erezsze lejebb azt a gurtnit. Rakétákat tudunk lövöldözni a holdra, de egy ilyen egyszerű munkát nem tudunk gépesíteni. Persze nem mindenütt ez a helyzet. Egyes országokban... Icu próbálta elcsalni az anyját, de hiába. Várj, kislányom! Egyes országokban hogyan csinálják, Péteri úr? Ó, ott kérem a háztulajdonos bútorral együtt adja ki a lakást, igen, igen. Hiába tetszik csodálkozni, ez ott mindennapos eset. Nem lehet olcsó, gondolkodott el Szabó néni. Erre már a türelmetlenkedő Icu is odavetette. Bútor nélkül is magasabbak ott a lakbérek, mint nálunk. De legalább praktikus, válaszolta Péteri. Persze tartozni nem lehet. Aki nem fizet, azonnal az utcára rakják. Azonnal. És mi ebben a gépesítés? tudakolta Icu. Bizonyára gépen írják meg a kilakoltatási értesítést. A szállító munkások nagy csattanással oda odacsapták a féltet szekrényt a veranda korlátjához. Péteri úgy ugrott oda, mint aki villámvágott. Ott van, az én módszerem nélkül nem tudnak egy lépés sem tenni. Mit képzelnek maguk? Nem vásári hol ez? Bocsánat, fordult Szabóné felé, de azok már nem figyeltek rájuk. Icu nem találta rokon szemvesnek az új szomszédot, de az anyja leintette. Ne ítélj felületesen, kislányom! Azért is haragszom rá, mert feltart, amikor sürgősen beszélni akarok vele anyu. Péteri, miután a két nő után becsukódott az ajtó, újra minden figyelmét a bútorszállításnak szentelte. – Halt! Mi zörög ebben a szekrényben? Várjanak csak! Óvatosan kinyitotta a szekrény ajtaját. – Lám, a madár kalicka. Hát persze, ez csúszkál itt ide-oda, és ez zavarja magukat. Minket egészen más zavar, jegyezte meg az idősebb. Nem zavarja magukat semmi, a kalickát szépen kivesszük, így, most felé és tovább. De vigyázva, a fordulóban meg jobb, ha a korlát fölé emelik a szekrényt. Úgy, úgy, emberek, ja kérem, az én módszerem. Csak óvatosan, most balra, még egy kicsit, még egy kicsit, még, még, még! Péteri addig biztatta, idegesítette az embereket, még egyszerre csak óriási robajjal lezuhant a szekrény. Szabóné ilyetten jelent meg az ajtóban. – Mi az? Mi történt? Péteri elsápadva és hebegve nyögte. – A szekrény! Lezuhant a szekrény! – Úgy látszik, mégse olyan jó a maga módszere Péteri úr. – A szekrény? Igaz! nyögte a szállító munkás. De a kalickának semmi baja. Szabóék lakásában Icu és Laci ebédhez készülődtek. Az apjuk azonban késett, és nélküle nem akartak asztalhoz ülni. Ezt az anyjuk nevelte beléjük. Csak a papával teljes a család. Laci fordált a tűzhelyhez, és már a födő után nyúlt, hogy belenézzen a fazékba, de észrevette anyja rosszalló pillantását, és visszahúzta a kezét. Icu türelmesebb volt, mert amikor hazaérkezett, már kapott egy kis előleget. Jába, ő a dédelgetettebb tagja a családnak. Talán mert a legfiatalabb, és mert lány. Bátyjai is kényeztették, de azért Laci szívesen ugratta. Na mi az, kisasszony? Mit pusmokszott a saróban? Megcsináltad már a leckédet, hogy így ráérsz borongani? Hagy, dicut! védelmezte az anyja. A munkavezetője fölmérgesítette. A munkavezetője? Mióta tanítanak munkavezetők a gimnáziumban? Nagyon jól tudod, hogy politechnikai oktatás is van nálunk, mondta Icu szemrehányóan. És a hugod a pádék gyárába került. Padisák Lacihoz, merett maga elé elkeseredette, Nicu. Annak csak örülhetsz, ha ismerősöz kerültél, próbált Laci lelket önteni belé. Vagy megint tiszik? Rosszabb, mintha inna, kibírhatatlan, panaszkodott a lány. Megint elhagyta a mennyasszonya, vagy talán ki mióta visszajött Pestre. Értem, mondta Laci, nem tulajdonítva túl nagy jelentőséget a dolognak. Szabó néni Laci felé fordult. Dehogy érted, én se értem, de azért ne lógasd az orrodicu. Majd szólunk apádnak, és kibékíti őket. Ismeri annak a jólánkának a családját, és különben is. Óriási gyakorlata van az effélékben, de úgy hallom, már meg is érkezett pátok. Fürge mozdulatokkal az ajtóhoz sietett, ahol csak ugyan szembe találkozott a férjével. Na, megérkeztél végre? Szervusztok, de szépen együtt a család, csak rám vártok. Hát kire, papa? zsörtölődött az asszony. Megtartod a régi jó szokásodat, nyugdíjas korodra is, szeretsz elmaradozni, az étel meg csak poshad. Jó, jó, ne zsörtölődj, mama, addig örülj, amíg van egészség a jövés menésre. Nagy bajnak kell lenni akkor, ha az öreg Szabó a szobá törzi. Hát az igaz, mindig nyugtalan természet voltál, nyelvelt tovább az asszony a férjével. Szabó azonban hozzászokott már ehhez, a falik útnál leöblítette a kezét, s lassan megtörölgette. Laci már az asztalnál ült, és türelmetlenül leste apja komótos mozdulatait. Na add ide a tányérodat, te csavargó! Évődött most már jókedvűen Szabóné. Látod? Ruscsov is jön, megy, intézi a világ dolgait. Addig jár, tárgyal, vitatkozik, még csak el nem ér valami eredményt. Pedig ő se fiatal már, jegyezte meg Szabó bácsi. Na nézd, most meg kihez hasonlítja magát. Nincs neked semmi olyan világra szóló dolgod. Azért az aprókat is csak el kell intéznie valakinek. Jó szagokat érzek, mit főztél? Golyáslevest, túrós palacsintát. Hadarta icu jól értesülten. Ő csak tudja. A mama mindig előleget ad neki. mormogta Laci, mintha haragudna érte. Hallod, anyu, már megint macerál. Hát, szó, ami szó, torkos vagy lányom, mint a kis cisa. Na hát, ha ti mind a ketten a lányom ellen fordultok, akkor én azért is a pártjára állok. Abból lesz a jó gazdasszony, aki megkóstolja az ételt. Tekintett gyengéden a lányára Szabó. Hiszen ez a baja a haszontalannak, mindig van, aki a pártját fogja, mondta szigorúan Szabó néni, de a szeme nevetett. Miért volna az baj? Inkább jó, igaz, te kis szele burdi? Mialatt a többiek beszélgettek, és csak időnként kanalaztak az illatozó levesből, Laci buzgó nevetett és újra odatartotta a tányérját az anyja elé. Szabó néni a tálaljáról merített a kanállal, hogy jó étvágyú fia ne csak a levét egye a gulyásnak, hanem a mócsingos marhalápszárból is kerüljön a tányérjába. Icu közben padisákról beszélt a többieknek. Elpanaszolta az apjának, mennyi kellemetlensége van abból, hogy hozzá került az üzemben. Szabó rosszallóan csúválta a fejét. Nagyon gyengén dolgozik a műhelye. Nálunk a legtöbb helyen már új felajánlást tesznek a kongresszusi munkaversenyre. Ők meg még azt se teljesítették, amit először elvállaltak. Persze, hogy rosszul dolgozik, ha reménytelen szerelem gyötri, mondta így terhelten. De a mindenit annak a kölöknek. Nem színház a mi üzemünk, hogy naphosszat sóhajtozzék benne. Szabó néni eddig csak várt türelmesen, hát ha az étel dícsérete is szóba kerül, végül elunta a várakozást. Csak beszéltek, beszéltek, de hogy egyiktek is megmondaná elég sóse a leves, puha a hús, azt nem. Ilyen jó már régettem, vágta rá azonnal laci Hát neked, János, nincs rá egy szavad se? Tudod, hogy az én dicséretem az, ha hallgatok. Csak ne főztél volna ilyen jót, akkor te hallgathatnál. Icu nem sok időt engedett a családnak, hogy az anyja főztjét dicsérgessék. Újra padisákra fordította a szót, mert nem mindegy egy gimnazista lánynak, hogy milyen légkörben folyik a politechnikai oktatás. És hát ez a padisák? Hiába jött vissza a szerelme Jolán faluról, nem áll szóba a volt főlegényével. Szabót persze nem annyira az foglalkoztatta, hogy a faluról fölkerült fiatalok összezördültek. Inkább az bántotta, hogy padisák nem dolgozik rendesen az üzemben. A feleségét azonban az ügy szerelmi része érdekelte. Azért ki és villa nincs zördülés nélkül, azok a fiatalok majd csak összebékülnek. Szabó néni most jobban aggódott, amiatt, hogy bandiék még mindig nem érkeztek meg hozzájuk. Mikor ezt szóba hozta, Szabó a homlokára ütött. – Látod, az öreg fej már csak ilyen, hát nem elfelejtettem megmondani. Azt üzenik, ma nem tudnak eljönni. Szabó néni feljajdult. – Éreztem, éreztem, nem láthatom többet az onokámat. Hiába hoztam neki a kismacskát. – Miért ne láthatnád? – Mert nem hozzák el. Nem látom én már többet az onokámat. – Ismételte szívszorongva. A kis Peti nagyon szeretett a nagyszüleinél lenni, s most, hogy egy kis cicát is szereztek a kedvéért, legszívesebben oda költözött volna hozzájuk. Nem tudott elaludni, félálmában is nyávogást hallott, forgolódott az ágyában. Anyja a másik szobából észrevette milyen nyugtalan a gyerek, és benyitott hozzá. Miért nem a szó, Petikém? Látod, itt vagyunk kapukával a szomszéd szobában. De ugye, holnap elviszel a nagymamához? Összegyűjtöttem a csontokat a kis cicának. El kell vinni. Majd elvisszük. Ettől Peti valamennyire megnyugodott, de szerette volna az anyját minél tovább a szobájában tartani. Anyu! Csak még azt mondd meg, tudod te, hogy mit szokott hozni a gólya? Nem tudom. Akkor te még sok mindent nem tudsz, anyu. Irén elmosolyodott és gondosan betakarta a gyereket. Csak aludj szépen, jó éjszakát. Anyu, te hány éves voltál, amikor megszülettél? Húzta volna az időt Peti. Majd holnap megmondom. Válaszolt az anyja, miközben homlokon csókolta, s az ablakhoz lépett. Talán a fényreklámok vagy az autókerekek surrogása zavarja Petit, gondolta, ezért nem tud aludni. Halkan becsukta az ablakot és visszament a férje szobájába. Irén holnapra jegyet vettem. Délután elmegyünk a papáikhoz és ott hagyjuk éjszakára a gyereket. Nem szívesen viszem el hozzájuk, ellenkezett az asszony. Legalább ne előtt történt volna a dolog. Míg derékba törheti a karrieredet, Bondi igyekezett elrejteni ingerültségét. Miféle karrierről beszélsz te szakadatlanul? Elhelyeztek egy állásba, ahol ha megállom a helyemet, meg is maradok, még akkor is, ha a fiamat megkereszteltette a nagyanyja. Hiszen veled a családod azt csinál, amit akar? mérgelődött Irén. Persze, te meg azt szeretnéd, ha te csinálhatnád a családommal azt, amit te akarsz. Ha szükség van rájuk, előrántani őket, de ha nincs, akkor maradjanak otthon. Az asszony most már élesebb hangon kérdezte. Hát mit akarsz? Csak nem hagyhatom egyedül a gyerekemet. Azt én nem is mondom. Nincs ő sehol jó helyen, mint a nagyanyjánál. Ott csak ugyan jó helyen van, gúnyolódott Irén. Most már Bandi is erélyesebb hangra váltott. Akármit beszélsz? Nem fosztom meg a szüleimet attól, hogy szerethessék az unokájukat, és nem fosztom meg a gyereket se si a nagyszülői szeretettől. Másnap Szabó néni a konyhában tevékenykedett. Egy erősen leégett lábost csikált, amit előtte való nap a tűzhelyen felejtett. A szobában csengetett a telefon, s beszélgetés közben elfelejtkezett a lábasról, most kínlódott vele. De Szabó bácsi se tétlenkedett, a konyha ült, és a zsebében lévő dolgokat rakta rendbe. Közben figyelte, hogy a felesége sikálás közben kikiszalad a függő folyosóra, kiráz valami rony darabot. Nézelődik jobbra, balra, tudta mindjárt, hogy miről van szó, de azért megkérdezte. – Most melyiket várod? – Az asszony nagykék szemei aggódva néztek vissza a férjére. Lacinak már rég kellene lennie. Ésicu, Hazám, feledkezett meg hirtelen Laciért való aggodalmáról Szabó némi. Eszébe jutott, hogy előző nap a lánya félrehúzódva pusmogott az apjával. – Kíváncsi vagyok, mire akart rábeszélni a lányod? – mondta csak úgy félváról, miközben félrecsúszott kötényét igazgatta, s ugyancsak várta a választ. – Padiság! Megmertem volna esküdni rá. Akkor hát csak mennyi intézd ezt az ügyet. Keresd meg a lányt. Honnan tudod, hogy megígértem neki? Beszélek Bekejolánnal. Fáradt vagyok, talán inkább holnap. Arra nem voltál fáradt, hogy elmenj perecesre és tizenkét mennyasszonyt megtáncoltas? Hagyd abba, nagyon kérlek. Ha csak eszembe jut, a térdem. Na hát azért. Elvégre nem nézhetjük tétlenül, hogy az a szegény fiatalember mennyit szenved. A falon az új szomszéd Péteri kopácsolása hallatszott. Szabó éppen mondani akart valamit erről az asszonynak, de benyitott Laci. Már féltem, hogy valami bajod esett, fiam, fogadta né. Nem szoktál ilyen későn jönni, fiam. Rossz napunk volt, válaszolt Laci letörten. Tudtam, éreztem, ugye, papa, megmondtam előre. Tördelte a kezét szabónéni. Mit éreztél meg, hiszen nincs olyan nap, hogy baleset ne történne? a Szabó. Na, mesél csak, fiam. Az egyik idősebb szaki. Hány éves az illető? Hm, lehet úgy harminckettő. Szóval Balázs Szaki ma a tizenkettes járt, Szép, nyugodtan, biztonságosan vezetett. Ő is szőke, nagy darab ember, akár csak én. Szabóné riadtam riadtan motyogta. Akárcsak te, elütött valakit? Azt akarta elmondani. A mártírok útján a bemmozinál egy autó állt. Balázs Ernő szabályszerűen előzni akart, mikor egy kisgyerek ugrott ki az autó elől. Ernő beletaposott a fékbe, a gyerek szaladt. De a nagyanyját, aki utána futott, elkapta a sárhányó. Szerencsére nem halálos. Elkapta a sárhányó? Ismételte révülten a fia szavait Szabó néni. Persze, az esetet többen is látták. Balázsnak semmi bántodása nem lehet. Önhibáján kívül történt az eset. Mégis hatással van ez mindnyájunkra. – Látod, mama? – intette a feleségét szabú. Jó lesz, ha te is vigyázol a nyughatatlan kis unokáddal. – Elhozzuk ma! – váltott örömre szabúni, ahogy a kis unokája került szóba. – Telefonált Bandi, színházba mennek, itt is alszik a gyerek. Szabó örült, hogy más került szóba, mert látta, mennyire feldúlt a lacit az esemény. Na látod, te meg kétségbe estél, hogy többet nem láthatod az unokádat. Úgy beszélsz, mintha te nem szeretnéd Petit, guncogott most már felszabadultan Szabóné. Hát bizony, nehezen vagyok meg, ha egy nap nem láthatom. Ez az öregek sorsa. Mindig a gyerekeinkkel lennénk, azoknak meg leginkább akkor jutunk az eszükbe, ha szükségük van ránk. – Hogy mondhat ciet papa? – kedvetlenedettel még jobban Laci. – Majd akkor beszélj, ha házas ember leszel. – Mintha azért a lányok mások lennének. – Icukám például elmondja nekem minden gondolatát – mondta Szabó és s elmosolyodott, ahogy erről beszélt. – Más az egy lánynál. Mi fiúk szabadabban élünk, és bizony néha elkövetünk olyasmit is, amiről nehezen lehet még az édesanyával is beszélni. Nem tudom, a lányod nem hagyja -e itt minket te egy kettőre, szólt közbe szabó. Mint a komolyodna, mióta halász megismerte. Szabó néni elnéző volt a lányával, hogy hol ebbe, hol abba szerelmes. De ez a gondolat, hogy hamarosan férhez mehet, még nem fordult meg a fejében. Nem engedem korán férhez menni. Addig van gondtalan szép élete, amíg lány. Szeretném, ha elvégezni az egyetemet, orvos lenne belőle. Nincs szebb hivatás, mint az orvosi. Te csak tudod, mert akármi bajod van, nem létezik, hogy el tudnálak vinni orvoshoz. Évődött Szabó a feleségével. Addig a pár évig csak kibírom, amíg végez a lányom. De aztán minden nap megméretem a vérnyomásomat. Mostanában sokan férhez mennek és közben tanulnak. Modernül kell gondolkodnunk, mama. Okoskodott Laci. Szó se lehet róla, fiam. Nem csak a tanulás miatt szeretném én itthon tartani a lányomat. Ha idősebb, komolyabb lesz, jobban meg tudja választani a férjét. Nem, mintha Ferit nem tartanám rendes fiúnak. Nagyon is az. De látod, ez a csendes gyerek, az én csicsergő, beszédű lányomat szerette meg. Csak hogyha komoly orvosnő válik belőle, azt is tudja-e szeretni? Laci, aki közben kényelembe helyezkedett, térdét csapkodva nevetett. Icu és a komolyság, el se tudom képzelni. Mit tudsz te még az életről, fiam? Ezerféle dolog kell ahhoz, hogy egy házasság jól sikerüljön. Én is jó néhány éve asszony voltam már, amikor eszembe jutott, de jó Isten, mi lett volna velem, ha ez a János nem olyan, amilyen? Nocsak, majd még kiderül, hogy te aztán eltaláltad, ugratta a férje. Hát, azért ez alatt a néhány évtized alatt, Mióta együtt élünk, összetudtam volna állítani egy jó hosszú listát a hibáidról, papa. Én meg beugrottam neki. Azt hittem dicsérni akar. Azt is megérheted, ha rendesen viselkedsz. Például szeded a sátorfádat, és elmédj a padisák mennyasszonyához, és összebékíted a vőlegényével. Ez beszélted meg a lányoddal, nem? Icu szerint Jolán a gyár lakik, és én menjek oda, kellemetlenkedett szabú. Nem értem, ha icuta annyira idegesíti a lelki állapota, miért nem megy ő? Te jártál náluk, te ismered a szüleit, körülményeit. Elmégy hozzá, és azt mondod neki. Nézze, Jolánka, így nem bánhat ezzel a finom emberrel. Meghogy, Jolánka, mit vétett magának padisák, hogy szóra sem éltatja? Ugyan már, vonta meg a vállát Szabó, mint aki nem tartja megfelelőnek az ajánlott szöveget. Szabóni elvesztette a türelmét. Most mondd meg nekem, miért akadékoskodsz, papa? Én azt mondom, ha ennyire tudod, mit kell neki mondani, erej te! Szabó fölkelt, mint ki akarna menni a konyhából. Szabóni visszatartotta. Jó, jó, mond neki, amit akarsz. Semmit se akarok mondani. Te, János, ha nem veszed mindjárt a kalapodat, és nem indulsz, Én Támadt most már Szabó nép mérgesen a férjére. Tulajdonképpen miért nem akarsz elmenni? Szabó látta, hogy itt már nincs helye az ellenkezésnek, megadással motyogta. Mert még korán van. A leány azt mondják, hogy csak hat után beszélhetek Jolánnal. Mint legtöbbször a családban, most is Szabó néni akarata érvényesült. Szabó bácsi hat óra után fáradtan ballagott a leányszállás felé. A felesége mindig azt veti a szemére, hogy a pecázás, az üzemi munka, a ház körüli barkácsolás sosem meríti ki, de olyas mivel kell foglalkoznia, ami ez nincs kedve, mélységes fáradtságot érez, de lehet, hogy igaza van a Margitnak. Tette föl szabó magának a kérdést, amikor odaért a szürke barátságtalan épülethez. Egy kerekarcú barátságos asszony készségesen vállalkozott, hogy kihívja a leányt. Szabó bácsi körülnézett a hatalmas előtérben, ahová bevezették, és udvariasan leültették. Megelégedéssel szemlélgette belőről, mennyivel barátságosabb, kellemesebb ez az épület, mint ahogy az kintről látszott. Ahogy ott nézelődött, váratlanul megszólalt mellette egy leányhang. Engem keres, bácsi. Ha maga Jolánka, vette szemügyre a lány Szabó. Beke Jolán vagyok. Örvendek. Szabó. Szabó János. Nagyon kedves a bácitól, hogy annyit fáradozik az ügyünkbe, de előre is megmondhatom, ha padisák művezetőről akar velem beszélni, akkor hiába jött, mondta elfúló hangon egy szúszra a leány. hogy, hogy padiság művezető, hiszen a vőlegénye. Csak volt? Azért jöttem, hogy bizonyos dolgokat tisztázzak ebben az ügyben. Olyan dolgok történtek, amiket nem lesz könnyű kimagyaráznia. Különben is semmi közöm nekem ahhoz a fiatal emberhez. Hallani sem akarok róla. Jolánka nagyon határozottan mondta azt, amit mondott, de az öreg szabónak jó füle volt, észrevette azt is, ami a nagy hirtelen eldarált szavak mögött bujkált. Most már kicsit maga biztosabban kérdezte. Legalább azt mondja meg, miért nem akar hallani róla. Mert egy züllött fráter. A padisák, Laci, csodálkozott szabú. Már megbocsásson, de ez nem igaz. A nyakamat rá, hogy valami haragosa rágalmazta meg. Úgy? Rágalom? Hát akkor csak annyit mondjon meg a bácsi arról az emberről, nem ivott? Ivott, de... Nem üldögélt a kocsmában? Ezt én nem mondtam. Nem cigányozott? Mi tagadás? Bizonytalanodott el újra az öreg. Hát akkor mi ebben a rágalom? Ilyen emberrel én nem állok szóba, de még az üzenetére sem vagyok kíváncsi. Én a bácsit tisztelen, becsülöm, de csodálkozom, hogy ilyen embernek a közben járója. De jó, lánka, engedjen már szóhoz jutni engem is végre hiszen maga azt sem tudja, hogy mindez miért, kiért történt. Csak azért, mert ilyen megáltalkodott a természete. Na, Jolánka, ne beszéljen így, hiszen ezt maga sem gondolja komolyan, tette hatalmas kezét a leány keskeny vállára szabú. Higgy el, a legjobb, a legrendesebb emberek közé tartozott padisák mindig az üzemben. Csak hát, hogy maga gyakran hazajárt, ez teljesen megzavarta. Meg az a félreértés az esküvővel. Tudja, a féltékenység nagyon kutya dolog. A lány egyre ingerültebb lett, kiszabadította a vállát a hatalmas tenyér alól. Féltékenység? Komoly emberek között nevetséges és sértő. De most miután látja, hogy maga miatt történt az egész, remélem nem haragszik rá. Hát akkor még csak arra válaszoljon a bácsi, hogy a politechnikai oktatáson mit akar padisák művezető úr attól a csinos fiatal leánytól, akit folyton kerülget. Elegem van az egészből. A viszontlátásra.